Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 7 Vilfor privi o clipă buimăcit. Nu, Sire, răspunse el. Am tras la Hotel Madrid, în strada Turnon. Dar l-ai văzut? Primul drum l-am făcut la domnul duce de Blaca. Cel puțin o să-l vezi, nu e așa? Nu cred, Sire. Adevărat, făcul Ludovica al 18-lea zâmbind în așa fel încât să lase impresia că toate întrebările nu fuseseră răpuse fără intenție. Uitam că nu te ai bine cu domnul Noartie și că asta e încă o jertfă adusă cauzei monarhiei pentru care va trebui să te răsplătesc. Sire, bunătatea pe care mi-o arată maestatea voastră e o răsplată care întrece atât de mult tot ce mi-aș dori încât nu mai am nimic de cerut în plus. N-are a face domnule! N-ai grijă că nu te vom uita. Până una alta ține crucea asta." Și regele își desprinse crucea legiunii de onoare pe care o purta de obicei pe haina sa albastră, lângă crucea Sfântul Ludovic, deasupra ordinului Notre-Dame du Mont Carmel și al Sfântului Ludovic, dându-o lui Vilfor. Sire," spuse Vilfor, maiestatea voastră se înșeală. Crucea aceasta este de ofițer." Iau așa cum e, domnule. N-am timp acum să cer alta. Blaca, vei avea grijă să-i se elibereze domnului de Vilfor brevetul. Lacrimile unei bucurii orgolioase îi umeziră ochii lui Vilfor. El l crucea și o sărută. Și acum, întrebă el, care sunt poruncile pe care maestatea voastră îmi face onoarea să mi le dea? Odihnește-te cât ai nevoie, și gândește-te că, dacă la Paris n-ai nicio putere să mă servești, la Marsilia, în schimb, îmi poți fi cum nu se poate mai folositor. Sire, răspunse Wilfor, făcând o plecăciune, într-o oră voi părăsi Parisul. Du-te, domnule, și dacă am să te uit, fiindcă memoria regilor e scurtă, nu te sfii să-mi aduci aminte de dumneata. Domnule Baron, Dă ordin să fie chemat ministrul de război. tabla care rămâi aici? Ai călcat cu dreptul și te-a bătut fericirea, îi spuse lui Vilfor, ministrul poliției, pe când ieșeau din palatul Tuilerii. Mă întreb numai dacă o să țină mult, șopti Vilfor, salutându-l pe ministrul a cărui carieră se sfârșise și căutând din ochi o trăsură ca să pornească spre casă. O trăsură trecu pe chei. Vilfor îi făcu semn. Birjarul opri. Vilfor dădua adresa și se înfundă în trăsură, lăsându-se în voia visurilor de mărire. Peste zece minute intră în locuința sa. Porunci ca peste două ore cai să-i fie înhămați, apoi ceru să-i se aducă masa. Tocmai se pregătea să mănânce când soneria răsună trasă de o mână hotărâtă. Valetul deschise ușa și Vilfor auzi o voce rostindu-i numele. Cine-o fi știind că sunt aici?" se întrebă tânărul. În aceeași clipă, Valetul intră din nou în cameră. Cei? întrebă Vilfor. Cine a sunat? Cine mă caută?" Un străin care nu vrea să-și spună numele." Cum? Un străin care nu vrea să-și spună numele? Și ce vrea?" Să vă vorbească." Mie? Da." Ți-a spus numele meu? Întocmai. Și cum arată străinul ăsta? Păi să tot aibă vreo cinzeci de ani. E scund sau alt? Aproape cât dumneavoastră. Brun sau blond? E oacheș, foarte oacheș. Are și părul, și ochii, și sprâncenele negre. Și cum e îmbrăcat?" întrebă Wilfor repede. Cu o haină lungă, albastră, încheiată de sus până jos." E decorat cu legiunea de onoare. Ele, șopti Vilfor pălind. Pe naiba, spuse-i vindu-se în ușă străinul, ale cărui semnalmente îi fusese rădate. Frumoasă purtare, n-am ce zice. Se obișnuiește oare la Marsilia ca fiii să-și facă părinții să aștepte afară? Tată, strigă Vilfor, așadar nu m-am înșelat. Bănuiam că dumneata trebuie să fii. Atunci, dacă bănuiei că sunt eu!" urma noul venit punându-și bastonul într-un colț și pălăria pe un scaun. Dăm voie să-ți spun, dragă Gerard, că nu-i deloc frumos din partea ta să mă faci să aștept atât." Poți să te duci, German? spuse Vilfor, adresându-se valetului. Servitorul ieși neputând să-și ascundă uimirea. Capitolul 12 Tatăl și fiul. Domnul Noartie, pentru că într-adevăr el era cel ce intrase, îl urmări din ochi pe servitor până ce acesta închise ușa. Apoi, temându-se fără îndoială ca servitorul să nu asculte din anticameră, merse și redeschise ușa. Măsura aceasta se dovedi folositoare, și repeziciunea cu care meșterul german se dădu apoi. Dovedi că nu era lipsit de păcatul care i-a dus la pierzanie pe cei din tâi strămoși ai omului. Domnul Noartie își dădu atunci o steneala să închidă el însuși ușa anticamerei, se întoarse ca să o închidă pe cea de la dormitor, apoi trase zăvoarele și întinse mâna lui Vilfor, care îi urmărise toate mișcările cu o uimire din care nu-și revenise încă. Ea ascultă, dragă Gerard. Îi spuse el tânărului, privindu-l cu un zâmbet a cărei expresie cu greu ar fi putut fi deslușită. Știi că nu prea pari încântat să mă vezi?" Da, de unde, tată, sunt bucuros, dar mă așteptam atât de puțin la vizita dumitale încât m-am uluit. Cred că același lucru ți l-aș putea spune și eu," urmă domnul Noartie, așezându-se. Cum adică?" Îmi anunți Logodna la Marsilia pentru ziua de 28 februarie, iar la 3 martie ești la Paris?" Dacă sunt aici, tată," spuse Gerard, apropiindu-se de domnul Noartie, nu trebuie să te plângi, fiindcă am venit pentru tine, iar călătoria aceasta poate că te va salva." Zi așa," făcu domnul Noartie, întinzându-se nepăsător în fotoliul pe care se așezase. Adevărat?" Ia povestește-mi cum vine asta, domnule magistrat. Trebuie să fie ceva tare ciudat. Tată, ai auzit vorbindu-se despre un oarecare club bonapartist în strada Saint-Jacques? La numărul 53, eu îi sunt vicepreședinte. Tată, nepăsarea ta mă înfioară. Ce vrei, dragul meu, când ai fost proscris de montaniarzi? Când ai fugit din Paris într-un car cu fân, când ai fost hăituit prin câmpiile bordoului de către copoii lui Robespierre, ești călit pentru multe altele. Vorbește mai departe așadar. Ea spune, ce s-a întâmplat la clubul din strada Saint-Jacques? S-a întâmplat că generalul Kersnel a fost chemat acolo și că același general Kersnel... Plecat de acasă la ora nouă seara, a fost găsit peste trei zile în Sena. Cine ți-a povestit istoria asta, nostimă? Regele însuși, tată. Ei bine, în schimbul povestirii tale, eu am să-ți dau o veste. Tată, cred că știu dinainte ce vrei să-mi spui. Știi despre debarcarea majestății sale, împăratul? Tăcere, tată, te rog. Mai întâi pentru tine și apoi pentru mine Da, știam despre debarcare Aflasem despre ea chiar înaintea dumitale, Căci de trei zile gonesc, cât pot, de la Marsilia la Paris Fierbând de mânie că nu pot zvârli la 200 de leghe înaintea mea Gândul care mi-ar dea creierii Ai aflat de acum trei zile? Ești nebun? Acum trei zile împăratul nici nu se îmbarcase încă ce are a face? Îi cunoșteam planurile. De unde le cunoșteai? Dintr-o scrisoare care îți fusese trimisă din insula Elba. Mie? Da, Dumitale. Îți închipui cât am fost de uimit, dând peste scrisoarea în portofelul trimisului. Dacă ea ar fi căzut în mâinile altcuiva, la ora aceasta poate ai fi fost împușcat. Tatălui Vilfor începu să râdă. Haide, haide, spuse el. Se pare că restaurația a învățat de la Imperiu cum să rezolve grabnic afacerile. Împușcat. Cum te mai pripești, dragul meu? Și scrisoarea ce ai făcut cu ea? Te cunosc când de ajuns de bine ca să mă tem că ai lăsat o pe undeva. A marso. De teamă să nu rămână nicio farâmă din ea fiindcă scrisoarea asta însemna condamnarea Dumitalei. Și distrugerea viitorului tău?" răspunse cu răceală noartie. Da, înțeleg. Dar n-am motive să mă tem din moment ce mă ocrotești." Fac mai mult decât atât. Te salvez." Pe naiba." Ei, din ce în ce mai dramatic. Ea spune, cum vine asta?" Revin din nou la clubul din strada Saint-Jacques. Clubul ăsta apare că le stă pe suflet domnilor de la poliție De ce nu l-au căutat mai bine? L-ar fi găsit Nu l-au găsit încă, dar sunt pe urmele lui ăsta e cuvântul consacrat, îl cunosc prea bine Când poliția dă greș, spune că a găsit urmele și guvernul așteaptă liniștit ziua în care poliția îi va șopti la ureche că urmele au fost pierdute Da, dar s-a găsit un cadavru Generalul Kersnel a fost ucis și în toate țările lumii asta se numește crimă. Crimă? Spui? Și ce-ți dovedește că generalul a fost victima unei crime? Se găsesc zilnic în sena oameni care s-au aruncat din desperare, oameni care s-au fiind fiindcă nu știau să noate. Tată, știi foarte bine că generalul Kersnel... Nu s-a anecat din disperare și că nimeni nu se scaldă în Sena în luna ianuarie. Nu, nu, nu te amăgi. Moartea generalului e calificată drept crimă. Și cine a calificat-o așa? Regele însuși. Regele? Îl credeam îndeajuns de filozof ca să înțeleagă că în politică nu există crimă. În politică, dragul meu... Știi la fel de bine ca și mine că nu există oameni, ci idei. Nu există sentimente, ci interese. În politică nu se ucide un om. Se înlătură un obstacol și atâta tot. Vrei să știi cum s-au petrecut lucrurile? Ei bine, am să-ți spun eu. Credeam că ne putem bizui pe generalul Căsnăl. Ne fusese recomandat din insula Elba. Unul dintre ai noștri s-a dus la el ca să-l cheme la o adunare în strada Saint-Jacques, unde avea să întâlnească prieteni. El a venit și acolo i s-a înfățișat întregul plan, plecarea din elba, debarcarea plănuită. Apoi, după ce a ascultat și a înțeles tot, când nu mai avea nimic de aflat, a spus că e regalist. Atunci oamenii s-au uitat unii la alții, l-au pus să jure. Generalul a jurat, dar cu atâta silă încât a jura astfel însemna a pe Dumnezeu nu alta. Și cu toate astea, generalul a fost lăsat să plece liber, pe deplin liber. Dar dacă nu s-a întors acasă, ce vrei, dragul meu? De la noi a plecat, poate că a drumul. O crimă. Zău că mă uimești. Tu, Wilfor, substitut de procuror, dacă îți sprijin acuzarea pe probe atât de neîntemeiate Mi-a dat mie prin minte vreodată să-ți spun Când îți îndeplinești meseria de regalist Și când tai capul vreunuia dintre ai noștri Fiule, ai săvârșit o crimă? Nu ți-am spus oare întotdeauna Foarte bine, băiete, ai câștigat o victorie Mâine o să ne luăm revanșa Bagă de seamă, tată Revanșa asta o să fie cumplită când ne vom lua-o noi. Nu te înțeleg. Te bizui pe reîntoarcerea împăratului? Mărturisesc că da. Te înșel, tată. Nu o să facă nici zece pași în interiorul Franței fără să fie urmărit, fugărit, prins ca o fiară. Dragul meu, în clipa de față împăratul se află în drum spre Grenoble. La 10 sau 12 va fi la Lyon, iar la 20 sau la 25 va fi în Paris. Populația are să se ridice, ca să-l întâmpine. N-are cu el decât o mână de oameni și vor fi trimise împotriva lui armate întregi. Iar aceste armate îi vor forma escorta ca să intre în capitală. Zău, dragă Gerar, tot copil ești! Te crezi bine informat, fiindcă la trei zile după debarcare, un telegraf îți spune Uzurpatorul a debarcat la Cannes cu câțiva oameni. Suntem în urmărirea lui. Dar unde se află acum? Ce face? E urmărit. Iată tot ce știi. Ei bine, au să-l urmărească așa până la Paris, fără să strice un glonte măcar. Grenoble și Lyon sunt orașe credincioase regelui și îi vor opune o stavilă de netrecut Grenoble îi va deschide porțile cu entuziasm Iar Leonul o să iasă în întregime să-l întâmpine crede suntem la fel de bine informați ca și voi Iar poliția noastră e mai bună decât a voastră Vrei o dovadă? Cu toate că avei de gând să-mi ascunzi călătoria ta? Eu am știut că ai sosit o jumătate de ceas după ce ai trecut bariera Cu toate că nu ți-ai dat nimănui adresa în afară de vizitiu Eu o cunosc și, ca dovadă, sosesc la tine tocmai în clipa când te așezi la masă Haide, sună și cere încă un tacâm O să luăm masa împreună Într-adevăr, răspunse Wilfor, privindu-și uimit tatăl Par bine informat ei, Doamne, lucrul e cât se poate de simplu. Voi ăștia care sunteți la putere n-aveți decât mijloacele pe care vi le dau banii. Pe câtă vreme noi, cei ce așteptăm puterea, avem mijloacele pe care ni le pune la îndemână devotamentul." Devotamentul?" râse Vilfor. Da, devotamentul. Așa e numită în cuvinte omenești ambiția care nădăjduiește." Și tatălui Vilfor întinse el însuși mâna spre șnurul soneriei ca să cheme servitorul pe care fiul său nu-l chema. Vilfor îi opri brațul. Așteaptă, tată," îi spuse el. Vreau să-ți mai spun doar un singur cuvânt. Spune-l." Oricât de rău organizată ar fi poliția regalistă, ea știe totuși un lucru îngrozitor. Care anume? Semnalmentele omului care în dimineața zilei dispariției generalului Cursnell a fost la el acasă. Aha, va să zic că prea buna poliție știe asta. Și care sunt semnalmentele? Fața oacheșă, părul favoriții și ochii negri, redingotă albastră închisă până sub bărbie, rozetă de ofițer al legiunii de onoare la butonieră, Pălărie cu boruri largi și baston de trestie. Aha, va să zic că se știe asta, făcunuartie. De ce atunci n-a pus încă mâna pe omul nostru? Fiindcă l-a scăpat ieri sau alaltăieri, în colțul străzi Cocheron. Când îți spuneam că poliția voastră e neguabă? Da, dar ea îl poate găsi dintr-o clipă într-alta. Așa s-ar întâmpla dacă omul n-ar fi avertizat, numai că este, spuse Noartie, privind nepăsător în jurul său. Și acum, adăugă el zâmbind, își va schimba înfățișarea și costumul. Spunând acestea, el se ridică, lepădăre din gota și cravata, se îndreptă spre masa pe care se găseau gata pregătite lucrurile trebuitoare pentru toaleta fiului său, Lu un brici, își săpunii obrazul și cu o mână sigură își rase favoriții compromițători, care dădeau poliției un indiciu atât de prețios. Vilfor îl privea cu groază, dar și cu admirație. După ce ștăie favoriții, Noartie își schimbă pieptenatura, lua apoi o cravată colorată care se afla deasupra unui cufăr deschis și o puse în locul cravatei sale negre. În locul gotei albastre și încheiate până la bărbie, îmbrăcă o redingotă de-a lui ca cafenie și deschisă la guler. Încercă dinaintea oglinzii o pălărie cu boruri ridicate de-a tânărului și părul mulțumit de felul cum i se potrivea. În sfârșit, lăsându-și bastonul de trestie în colțul căminului unde-l pusese, făcu să șuire în mâna-i nervoasă o nuielușă mlădioasă de bambus, cu ajutorul căreia elegantul substitut căpăta ținuta grațioasă, însușire de căpetenia a mersului său. Ea spune, crezi că poliția ta o să mă mai recunoască acum?" întrebă el, întorcându-se spre Vilfor, care privea uluit schimbarea operată sub ochii lui. Nu, tată," îngăimă Vilfor, cel puțin așa nădăjduiesc." Acum, dragă Gerard," vorbi mai departe domnul Noartie, Las pe seama prudenței tale să faci să dispară toate lucrurile astea pe care ți le dau în păstrare. N-avea nicio grijă, tată, răspunse Vilfor. Da, da. Acum cred că ai dreptate și că se prea poate să-mi fi salvat viața. Dar fii liniștit. Îți voi face în curând același serviciu. Vilfor clătină din cap. Nu ești convins de asta? Nădăjduiesc cel puțin că te înșeli. Ai să-l revezi pe rege? S-ar putea întâmpla. Vrei să treci în fața lui drept un profet? Profeții nenorocirii nu sunt bineveniți la curte tată. Așa este. Dar într-o zi sau alta li se face dreptate și dacă te gândești la o a doua restaurație, atunci vei putea trece drept un om mare. În sfârșit, ce trebuie să-i spun regelui? Spune-i următoarele. Sire, sunteți înșelat asupra sentimentelor Franței, asupra părerii orașelor, asupra spiritului armatei. Cel căruia la Paris îi spuneți unul din Corsica, cel căruia la never îi se mai spune încă uzurpatorul, îi se spune de pe acum bonaparte la Lyon și împăratul la Grenoble. Îl credeți hăituit, urmărit, pus pe goană. El vine repede ca vulturul pe care l aduce, duce. Soldații pe care îi vedeți crăpând de foame, zdrobiți de oboseală, gata să dezerteze, sporesc asemenea fulgilor de zăpadă în jurul bulgarelui care se rostogolește. Plecați, sire! Lăsați Franța în mâinile adevăratului ei stăpân, în mâinile celui ce n-a cumpărat-o, ci a cucerit-o. Plecați, sire! Și nu pentru că v-ar paște vreo primejdie. Adversarul vostru e destul de puternic pentru a vă ierta, ci doar fiindcă ar fi umilitor pentru un nepot de-al Sfântului Ludovic să-și datoreze viața omului de la Arcole, de la Marengo și de la Austerlitz." Spune-i toate astea, Gerard, sau mai bine nu, nu-i spune nimic. Tăinuiește-i călătoria. Nu te lăuda cu ce ai venit să faci și cu ce ai făcut la Paris." Ia din nou diligența. Dacă ai mâncat pământul venind, gonește și mai aprig la întoarcere. Intră în Marsilia noaptea, pătrunde în casă prin vreo ușă dosnică și rămâi acolo cu desăvârșire blând, supus, tăcut, nevătămător mai ales, fiindcă de data aceasta ți-o jur. Vom proceda ca niște oameni puternici care își cunosc dușmanii. Du-te, fiule, du-te, dragul meu, Gerard, și, în schimbul supunerii acesteia față de poruncile tatălui tău, sau, dacă-ți place mai mult, a respectului pentru sfaturile unui prieten, o să te menținem în postul pe care-l ocupi. Asta o să fie pentru tine un mijloc de a mă salva pentru a doua oară dacă scrânciobul politic te va ridica pe tine într-o bună zi și mă va coborâ pe mine," adăugă Noartie zâmbind. Adio, dragă Gerar. Când mai vii la Paris, trage la mine! Și, spunând aceste cuvinte, nu noartie ieși la fel de liniștit pe cât fusese în tot timpul convorbirii acesteia destul de anevoioase. Vilfor, palid și tremurând, se repezi la fereastră, dădu la o parte perdeaua și îl văzut trecând calm și nepăsător printre doi sau trei oameni cu un fățișare suspectă, Ascunși pe după ziduri și, pândind acolo, poate ca să-l aresteze pe omul cu favoriți negri, cu redingota albastră și cu pălărie cu boruri largi. Vilfor rămase astfel în picioare și gâfâind, până ce tatăl său dispăru la răspântia Biusy. Apoi se repezi spre lucrurile lăsate de noartie, înghesui cât putu mai la fundul cufărului cravata neagră și redingota albastră, Turti pălăria și o vârâ în fundul unui dulap, sparse întrei bastonul de trestie și aruncă bucățile în foc, își puse o șapcă de călătorie, își chemă valetul și îi opri cu o privire miile de întrebări pe care acesta ar fi dorit să-i le pună, plăti ce avea de plătit, sări în trăsura care l-aștepta gata de drum, Află la Lion că, bonaparte tocmai intrase în Grenoble și, în mijlocul frământării care domnea tot lungul drumului, sosi la Marsilia în prada tuturor neliniștilor care frământa inima omului împreună cu ambiția și cu primele onoruri. Capitolul 13. Cele o de zile. Domnul Noartie se dovedia a fi un profet iscusit și evenimentele se desfășurară cu repeziciune, întocmai după spusele lui. Toată lumea cunoștea reîntoarcerea de pe insula Elba, reîntoarcerea ciudată, uimitoare, cum n-a mai fost alta în trecut și cum semne că nu va mai fi alta în viitor. Ludovical, al XVIII-lea abia dacă încercă să preîntâmpine greaua lovitură. Puțin lui încredere față de oameni îi răpea încrederea în fapte. Regalitatea, sau mai bine zis monarhia, abia reconstituită de el, se clătina pe temeliile ei încă nesigure și, cu un singur gest, împăratul făcu să se prăbușească întregul edificiu alcătuit dintr-un amestec inform de prejudecăți vechi și de idei noi. Vilfort nu se alese așadar de la regele său, decât cu o recunoștință nu numai nefolositoare pentru moment, dar chiar periculoasă, și cu acea cruce de ofițer al legiunii de onoare, pe care a avut prudența să nu arate nimănui, deși domnul de Blaca îi trimisese plin de grijă brevetul, după cum îi ceruse regele. Nici vorbă că Napoleon l-ar fi destituit pe Vilfort dacă acesta nu s-ar fi bucurat de protecția lui Noartie, devenit tot puternic la curtea celor o de zile, datorită pericolelor pe care le înfruntase și serviciilor pe care le adusese. Astfel, după cum făgăduise, Girondinul din 93 și senatorul din 1806 îl ocroti pe cel care îl protejase cu câtva timp înainte. În timpul perioadei acesteia de evocare a imperiului, căreia de altfel nu era greu deloc să i se prevadă a doua cădere, toată puterea lui Vilfor se mărgini deci la înăbușirea tainei pe care Dantes fusese cât pe aciso în vilag. Nu fu destituit decât procurorul regal, bănuit că nu pune destul suflet în slujba bonapartismului. Și totuși abia fusese restabilită puterea imperială. Adică abia să împăratul să se mute în palatul tuilăriilor, pe care Ludovic al XVIII-lea tocmai îl părăsise, abia dacă începuse Napoleon să împrăștie numeroasele și feluritele lui ordine din micul cabinet, unde cu câteva vreme mai înainte l-am văzut pătrunzând pe Vilfor, și de la masa de nuc pe care împăratul găsise tabachera lui Ludovic al XVIII-lea deschisă și pe jumătate umplută cu tutun, când, la Marsilia, cu toată purtarea dârză a magistraților, începură să licărească tăciunii războiului civil, veșnic nestins în sud. Puțin a lipsit doar în zilele acelea ca represaliile să nu devină ceva mai mult decât simplul tărăboi al asedierii unor regaliști închiși în locuințele lor și decât ocările mulțimii care îi urmărea pe cei ce cutezau să iasă. Printr-o schimbare cu totul firească, vrednicul armator, despre care am spus că făcea parte din Partidul Popular, se pomeni la rândul său în zilele acelea, nu o să spunem, tot puternic, pentru că domnul Morel era un om prevăzător și oarecum sfios, asemenea tuturor acelora ce și-au făcut o situație comercială înceată și trudnică. Dar, în orice caz, în măsură să ridice glasul și să facă ascultată o cerere, cu toate că bonapartiștii zeloși îl priveau ca pe un moderat. Și elesne de înțeles că cererea aceasta era legată de soarta lui Dantes. Vilfor rămăsese în picioare cu toată căderea superiorului său. Căsătoria lui, deși fusese hotărâtă, se amânase totuși pentru zile mai bune. Dacă împăratul avea să-și păstreze tronul, atunci lui Gerard îi trebuia altă mireasă și taică să se însărcinase să-i o găsească. Dacă însă o a doua restaurație avea să-l readucă în Franța pe Ludovic al XVIII-lea, atunci influența domnului de saint meran ca și a lui Vilfort de altfel, avea să sporească, iar căsătoria plănuită ar fi redevenit mai de dorit decât oricând. Substitutul procurorului regal era deci, pentru moment, primul magistrat al Marsiliei când, într-o dimineață, i se deschise ușa și îi fu anunțat domnul Morel. Un altul s-ar fi grăbit poate să dea fuga înainte armatorului și, prin graba aceasta, și-ar fi vădit slăbiciunea. Dar Vilfor era un om superior și știa, dacă nu din practică, măcar din instinct, cum să se descurce în toate treburile? Îl făcu deci pe domnul Morel să aștepte, așa cum ar fi făcut și în timpul restaurației, deși nu era nimeni la el, și numai pentru simplul motiv că trebuie să aștepți înainte de a fi primit de un substitut de procuror. Apoi, după vreo un sfert de oră în care timp frunzări vreo două-trei ziare cu tendințe diferite, el porunci să fie poftit armatorul. Domnul Morel se aștepta să-l găsească pe Vilfor mâhnit. Îl regăsi exact cum îl văzuse cu șase săptămâni mai înainte, adică hotărât, calm și plin de acea politețe rece care formează bariera cea mai greu de trecut dintre toate și îl deosebește pe omul ridicat de omul de rând. Armatorul intrase în cabinetul lui Vilfor convins că magistratul va tremura când va da cu ochii de el și când colo din potrivă se pomeni el înfiorat și emoționat dinaintea acestui personaj iscoditor care l-aștepta sprijinindu-și cotul de birou. Domnul Morel se opri în Vilfor îl privi ca și cum i-ar fi venit greu să-l recunoască. În sfârșit, după ce îl privi tăcere câteva clipe în care timp vrednicul armator își sucea și își răsucea de zor pălăria în mâini, Vilfor spuse Dacă nu mă înșel!" Sunteți domnul Morel?" Da, domnule, eu sunt," răspunse armatorul. Poftiți mai aproape și spuneți-mi cărei împrejurării datoresc cinstea vizitei dumneavoastră," continuă magistratul, făcând cu mâna un semn ocrotitor. Nu bănuiți deloc, domnule," întrebă Morel. Nu bănuiesc câtuși de puțin." Asta nu înseamnă că nu sunt pe de întregul dispus să vă servesc, dacă îmi va fi cu putință. Chestiunea pentru care vin depinde în întregime de dumneavoastră. Atunci explicați-mi despre ce-i vorba. Domnule, începu armatorul, recăpătându-și cumpătul pe măsură ce vorbea și întărit de cauza dreaptă pentru care venise și de limpezimea situației sale. Vă reamintiți că, puțin înainte de a se afla vestea debarcării maestății sale împăratul, veni să-mi să vă cer îndurare pentru un tânăr nefericit, un marinar secundul bricului meu. Tânărul, dacă vă mai aduceți aminte, era acuzat că are legături cu insula Elba. Asemenea legături care pe atunci însemnau o crimă, astăzi fac cinste oricui. Pe atunci dumneavoastră erați în slujba lui Ludovic al XVIII-lea și nu l-ați cruțat pe tânăr. Datoria vă cerea să vă purtați astfel. Astăzi sunteți în slujba lui Napoleon și aveți datoria să-l Am venit să vă întreb ce a devenit tânărul acela. Vilfor făcu o sforțare ca să se poate stăpâni. Cum se numea tânărul? întrebă el. Fiți buni și spuneți-mi cum se numea. Edmond Dantes. Fără îndoială că lui Wilfor, i-ar fi făcut tot atâta plăcere să primească un glon tetras de la 25 de pași într-un duel, pe cât îi făcea să audă rostindu-se în fața sa numele lui Dantes. Și cu toate astea, el nici nu clipi măcar. În felul acesta, își zise Wilfor. N-au să mă poată că am făcut din arestarea tânărului o chestiune cu totul personală. Dantes? repetă el. Edmond Dantes ați spus. Da, domnule. Vilfort deschise atunci un registru uriaș, aflat într-un dulă pior vecin, trecut la o masă, de la masă venit din nou la dosarele lui, apoi întorcându-se spre armator, îl întrebă cu un aer cât se poate de firesc. Sunteți sigur că nu vă înșelați, domnule? Dacă Morel ar fi fost ceva mai isteț sau mai bine lămurit asupra desfășurării lucrurilor, ar fi găsit ciudat faptul că substitutul procurorului Regal găsește nimerit să-i răspundă chiar el la întrebări cu totul străine de resortul său și s-ar fi întrebat de ce nu-l trimite Vilfor la registrele arestaților, la guvernatorii închisorilor sau la prefectul departamentului. Dar Morel, tot așteptând zadarnic să-l vadă pe Vilfor înspăimântându-se și nevăzându-l, îl socoti până la urmă binevoitor. Vilfor își făcuse bine socotelile. Nu, domnule, nu mă înșel," îi răspunse el. Nu mă înșel deloc. De alt minteri îl cunosc pe bietul băiat de vreo zece ani și de patru ani e în serviciul meu. Nu vă aduceți aminte?" A mai fost acum vreo șase săptămâni ca să vă rog să fiți îndurător, așa cum am venit și acum să vă rog să fiți drept cu bietul băiat. Nu m-ați primit tocmai bine atunci și mi-ați răspuns fără bunăvoință. Ah, cât de necruțători erau regaliștii față de bonapartiști pe vremurile acelea! Domnule, răspunse Wilfor, parând lovitura cu iuțeala și cu sângele său rece obișnuit. Am fost regalist atunci când îi credeam pe burboni nu numai moștenitori legitimi ai tronului, dar și aleși ai națiunii. Reîntoarcerea miraculoasă a cărei martori am fost însă mi-a dovedit că mă înșelasem. Geniul lui Napoleon a învins. Monarhul legitim este monarhul care se bucură de dragostea poporului. Bravo! strigă Morel cu naiva lui sinceritate. Îmi face plăcere să aud vorbindu-se astfel și mi se pare că e un semn bun pentru soarta bietului Edmon." Ia stați puțin," spuse Vilfor, răsfăindu un nou registru. Am găsit. nu e așa că e vorba de un marinar care se însurase cu o catalană?" Da, da. Acum îmi aduc aminte. Afacerea era foarte gravă." Cum așa?" Știți că, ieșind de la mine, a fost dus la închisorile Palatului de Justiție?" Da, și apoi?" Eu am raportat la Paris. Am trimis hârtiile găsite asupra lui. Era datoria mea să o fac, ce vreți." Și la opt zile după arestare, prizonierul a fost ridicat. Ridicat?" strigă Morel. Dar ce i-au putut face bietului băiat?" O, liniștiți-vă!" Cred că a fost dus la Fenestrăi, la Pinerol, în insulele Sfânta Margareta, adică a fost, după cum se spune în termeni administrativi, înstrăinat și într-o bună zi îl veți vedea revenind ca să-și preia comanda corăbiei. Să vină când o vrea, eu am să-i păstrez locul. Dar cum de nu s-a întors până acum? Cred că prima grijă a justiției bonapartiste ar fi trebuit să fie eliberarea tuturor celor care fuseseră închiși de către regaliști. Nu aduceți învinuiri fără rost, dragă domnule Morel," răspunse Wilford. E nevoie să se procedeze legal în toate. Ordinul de trimitere la închisoare a venit de sus și tot de acolo trebuie să vină și ordinul de eliberare." Napoleon s-a înapoiat de 15 zile. Abia dacă a fost timp să se expedieze scrisorile de a pedepselor. Dar nu există vreo cale să grăbim formalitățile acum, când am izbândit? Întrebă Morel. Am câțiva prieteni și oarecare influență. Aș putea obține anularea sentinței. N-a fost dată nicio sentință. Ștergerea de pe registrele celor arestați atunci... Pentru delictele politice nu există registre de arestați. Uneori guvernul are interes să facă să dispară fără urmă vreun om. Notele de arestare vor conduce cercetările. Așa o fi fost poate sub Bourbon, dar acum? Așa e în toate timpurile, dragă domnule Morel. Guvernările se succed și se asemănă. Mașinăria închisorilor montată sub Ludovica al 14-lea merge încă și astăzi, inclusiv Bastilia. Împăratul a fost întotdeauna chiar mai strict față de regulamentul închisorilor decât a fost marele rege însuși. Iar numărul celor închiși, despre care nu se pomenește în niciun registru, este uriaș. Atâta bună voință cât a arăta Vilfor ar fi răsturnat chiar convingerile gata făcute, iar Morel n-avea nici bănuiel măcar. La urma urmei, domnule Vilfor, ce sfat îmi dați ca să grăbesc reîntoarcerea bietului Dantes? întrebă el. Un singur sfat. Faceți o cerere către ministrul justiției. Vai, dar știm foarte bine ce însemnează o cerere. Ministrul primește 200 pe zi și nu citește nici patru dintre ele Nici vorbă, însă va citi o cerere trimisă de mine, recomandată de mine, pe care o voi înainta eu direct Și v-ați luat sarcina de a-i trimite o astfel de cerere, domnule? Cu cea mai mare plăcere Pe atunci Dante putea fi vinovat dar astăzi e nevinovat și e datoria mea să redau libertatea celui pe care, tot din datorie, l-am trimis la închisoare. În felul acesta, Wilfor înlătura primejdia unei anchete, puțin probabile, dar posibile, care l-ar fi dus la pierzare. Cum să-i scriu ministrului? Luați loc aici, domnule, spuse Vilfor, ridicându-se și lăsându-l pe armator să se așeze. Am să vă dictez eu. Veți avea atâta bună voință? Fără îndoială. Să nu mai pierdem timp." Și așa am pierdut destul." Da, domnule, să ne gândim că bietul băiat așteaptă, suferă și poate este cuprins de deznădejde." Vilfor se înfioră gândindu-se la prizonierul care îl blestema în tăcere și în beznă, dar mersese prea departe ca să mai poată da înapoi. Dantes trebuia zdrobit între roțile ambiției sale. Sunt gata, domnule," vorbi armatorul, stând în fotoliul lui Vilfor cu o pană în mână. Și atunci Vilfor dictă o cerere de care, din motive cât se poate de temeinice, n-avea de ce se teme. El exageră patriotismul lui Dantes și serviciile aduse cauzei bonapartiste. În cerere... Dantes devenise unul dintre agenții cei mai activi ai reîntoarcerii lui Napoleon. Nu încăpea nici urmă de îndoială că, văzând o astfel de cerere, ministrul avea să facă dreptate imediat, dacă nu cumva dreptatea și fusese făcută. Când cererea a fost terminată, Wilfor o citi cu glas tare. S-a făcut," spuse el, și acum încredeți-vă în mine." Cererea va pleca în curând, domnule, chiar astăzi. Cu recomandația dumneavoastră, cea mai bună recomandație care se poate da este să certific că toate lucrurile pe care le-ați spus în ea sunt adevărate." Și Vilfor, așezându-se la rândul său în fotoliu, scrise pe un colț al cererii certificarea trebuitoare. Acum ce mai trebuie să facem?" întrebă Morel. Să așteptăm," răspunse Wilfor. Răspund eu de toate." În credințarea aceasta alumplu umplu de nădejde pe Morel. Armatorul plecă încântat de persoana substitutului și se îndreptă spre locuința bătrânului Dantes ca să-l anunțe că în curând își va revedea fiul. Cât despre Wilfor, în loc să o trimită la Paris, păstră cu grijă în mâinile sale prețioasa cerere care... Dacă ar fi putut să-l salveze pe Dantes atunci, îl putea de asemenea înfunda cum nu se poate mai rău pe viitor, presupunând un lucru pe care înfățișarea Europei și mersul evenimentelor îl lăsau să se întrevadă cu alte cuvinte, presupunând o a doua restaurare a monarhiei. Dantes rămase deci prizonier. Pierdut în adâncimile carcerei, el nu putu să audă voietul formidabil al prăbușirii tronului lui Ludovical XVIII-lea și nici pe cel și mai înfricoșător încă al năruirii Imperiului. Dar Vilfor urmărise totul cu ochii deschiși, ascultase totul cu auzul atintit. În timpul scurtei apariții imperiale, numită cele 100 de zile, Morel revenise de două ori, stăruind într-una pentru eliberarea lui Dantes. Și de fiecare dată Vilfor îl liniștise prin făgăduiel și nădești. În sfârșit, sosi Waterloo. Morel nu se mai arăta pe la Vilfor. Armatorul făcuse pentru tânărul său prieten tot ce omenește fusese cu putință să facă. Ca să mai încerce din nou sub această a doua restaurație, însemna să se compromită zadarnic.